Goddag velkommen til Filmsofa afsnit nummer 17.5 Det er mange afsnit, vi har efter efterhånden, når vi snakker som altid om de film, vi har set i mellemtiden i de halve afsnit Og jeg er sammen med den smukke, altid henrivende, Jørgen Ja, hej Hej <laughs> Så er jeg også med den knap så mundre og altid bitre, Mathias <laughs> Okay, Mathias han siger ikke så meget i dag <laughs> hvad, hvad har vi set? Eller hvad har folk set? Jeg har jo set en uh, Will Ferrell-komedie, der hedder Get Hard. Okay. Øh, og jeg, jeg må sige, det er nok en af de værste film, jeg har set længe med Will Ferrell. Okay. Vil jeg ikke sige, en af de værste film, han længe har set? Ja. <laughs> det, det vil det også. Men, uh, <laughs> men altså, jeg, jeg, jeg er forholdsvis stor fan af Will Ferrell normalt. Mm. Øh, selv, selv hans meget dårlige film, synes jeg stadigvæk, det har en vis kvalitet over sig, lige fordi han er lidt sjov. Men den her film, der, den, den fejler bare på alle ledere kanter. Oh. Det... Er der også noget af det værste, når det er sådan en komedie, der ikke er sjov? Ja. Altså fordi, så er der ikke noget spænding eller noget som helst. Altså, altså, altså der, der er virkelig nogle steder, hvor man bare øh, føler, at de, de virkelig har prøvet at simpelthen at give grin ud af folk. Ja. Og, og, og det fejler bare som, så stort, altså. Det fejler bare. Ja. Men man sidder ikke, det er det ikke. og griner, man sidder bare lige lidt, lidt øh, altså du færdig, hun kører meget der med, at man, man kommer lidt tæer og griner i det ikke. Mm. Men her, der, der kommer du hverken tæer eller griner, du sidder bare lidt. Det er jo ikke sjovt. Det er sjovt. Sjovt. <laughs> det var sådan, det er ikke sjovt. Okay. Det er sådan, at den skal vi andre ikke nødvendigvis se. Men hvis vi øh, sådan skal, skal se lidt Hvis du sammenligner med din Adam Sandler film Som du også er ja, men med. Altså, jeg har Jeg har en anden film altså, En anden film vi kender <laughs> Der har lidt samme handling i virkeligheden På mange måder ud over At, der, at der, der sker lidt mere rent faktisk Det er en film der hedder Big Stan med Rob Schneider mm. Også en ret elendig film Men alligevel så synes jeg alligevel Der var nogle sjove scener uh, Og det synes jeg var til to års tak For David Carradine i den film Okay fordi han er den her gamle kung fu master fra nogle gamle film, og så skal han være der master det var, det var meget sjovt, i den nye film her der, der er det bare sådan lidt det fungerer ikke på samme måde, de har ikke den der øh, klassiske skuespiller til at lige det lidt op som at få lidt nostalgivirkning og grigen er lidt er lige så billig det er den der hvor han man, skal man op for at komme i fængsel, for det ja, fængsel og, og det, det er præcis det samme den anden handler om han når bare aldrig i fængsel i filmen okay og uh, det er jo også en stor fejl. For en stor del af det der med, med den film, med, at han skal toppes op til fængsel, det er jo, der, hvad sker der så, når han kommer ind i fængsel? Ja. Uh, det gør Big Stand jo rigtigt, fordi der kommer han ind, og så, så bliver alle bare hans bitch. 300 meter trainer. 300 trænet, <laughs> trænet. Uh, Som politisk er lidt sjovt, samtidig med at det ikke er nær så sjovt, som det kunne have været, som hvis han blev en bitch alligevel. <laughs> okay. Uh, ja, det er så bare en personlig mening. Men, men den der når man aldrig den forløsning med, han kommer ind i fængsel. Til gengæld, så, så bliver han bare lidt en hardass uh, uh, alligevel. Og så bruger han det til at rense sit navn. Og det, er sådan, at det, det mangler lidt, og det er en dårlig handling. Og ja, altså. Okay, Men no. Den, den okay. fejler bare på alle måder. Hvad med dig, Hvad har du set? Jeg har ikke ret noget siden sidst. Hvad? Jeg tænker, at du lige kan med en film, så, når jeg snakker om, at jeg har set jeg har set 3 Days Later. Nu ja, har jeg set den. Den har jeg set. Den er faktisk, okay. Hvad er den her? Russell Crowe. Ja. Og der skal, hvad hans kone af fængsel, det vil. Ja. Fordi hun er blevet, antager man, er uskyldigdømt. Ja. Og, ja. Og jeg synes også, at den er ganske god. Det er sådan en spændingsfilm, hvor han, han, han har åbenbart en deadline så han skal nå det, fordi at... Det kan jeg faktisk ikke huske. Jamen altså, den, den, jeg synes, den falder lidt under uh, kategorien. Hun skal, skal fængsel, er jeg sikker på. Er det, ikke ja, det, jo, det er rigtigt. Det der dødleren kommer lige midt ind i det hele, ja. ja. Men der kommer lidt under den kategori af film der vil sige, at, øh, at de er gode uden at være gode. Ja. Altså, det de, de, de, de, de, de, de, de, er god underholdning. Du kan sidde og se den en dag, og næste dag, der har du glemt den, fordi så er god bare den heller ikke. Nå, det, er ikke så, det er ikke sådan en, sidder og... Altså, det er ikke sådan en kæmpe tankevægtende film, men altså... Det, det er ikke sådan en, du råber hurraffer, når altså, du har set Men jeg synes, den var god til at holde spændingen sådan hele vejen igennem. Ja, synes jeg. det var den, becint. det var rigtig godt og det er ikke sådan, at den har sådan et større komplot eller noget, sådan, altså. Nej, så lige pludselig åbner sig, men det er bare at søge i af ja igennem filmen. Og så synes jeg også, den sælger rigtig godt, fordi den starter sådan lidt ud med, at man ser deres, deres forhold, det går, der har et ægteskab, der går rigtig godt og sådan noget, og så ser man, hvordan det er sådan. Det går jo selvfølgelig skidt, når kommer i fængsel, og så har de problemer med det, og så er der sådan lidt forskellige problemer med datteren og sådan andre ting. Så jeg synes, det var da ganske fint. Ja, det har jeg aldrig set. Kan du måske tage fat i Catching Fire? Okay, har du fået se den. Ja. Der var der ret elendig. Jeg synes, den er okay. <laughs> men jeg synes bare, den stoppede meget. Sted. Det virker som, det er midt ind i en bog. Altså, det er det jo altså ikke. nej det er det jo ikke, men det er jo, det er jo samtidig midt ind i en trilogi. Ja. Så at sige <laughs> så, så, så, så den stopper jo sådan, en den kæft hænger. Ja, ja. Og... Det, det, det, kan, se, det er jo spændende at se sådan, godt skidt. sådan rent, rent normativt, hvad de har tænkt sig at gøre, når en af deres øh, bærerne, trods alt roller, han døde af en overdosis. Ømme. <laughs> Snart <laughs> Hvad hedder han? ham der var Game Master. Han gamle der? Ja. Mike Love? Nej. Hvad fanden hedder han? Don Zavrein? Ja, han. Han døde i hvert fald af en overdosis, mens de var i gang med en skydefilm nummer 2. Så øh... Ja. Har ja, i gang med at skyde noget af? Ja. Det er vi i gang med at skyde i film nummer to. <laughs> ja. Og de udtalte, at der mangledes som minimum én meget stor og meget vigtig scene. Så det bliver spændende, vil, at se hvordan de får læst det. Nå. No. Så, så må, jeg... må det bare lige hurtigt smide sådan en sætning ind. Om at, hey for satan, de har lige kommet i en robotsuit. Og så kommer der sådan en robot ind, som i for. Hvor han så formodentlig inde indeni. Sådan. er der. Ja. <laughs> altså nu har de jo hologramteknologien han har ikke lavet koncerten med 2-Pack eller noget muligt det er rigtigt <laughs> faktisk så overbejde de der er en tur men det er noget helt andet <laughs> nå. hvad har du set? jeg har set en uh, James Bond for nylig eller for nylig, for nylig de har haft <laughs> den der kablikade hvor de bare har kørt en masse af dem i fjernsyn jeg har ikke tv's, det ved jeg ikke nå okay, men det okay <laughs> men jeg det... har kørt en masse af James Bond-film i løbet af det sidste stykke tid her og der har så set Octopussy Ja, det er jo en klassiker Klassiker ja, den, den foregår Nej, den er ikke undervandet, nej Jo, nej. nej Det er den der i Indien ja. Det er den med en modhård skurk Ja Om hun lever et eller andet, hun ejer sådan en enklæve eller sådan noget Ja Hvis står hun mest af kvinder, men jeg mener faktisk, den foregår i Indien også jeg mener den Vi vil blive blandt den samme andre <laughs> Øh, Ej, der er også mange hjemmespående film, det God review. godt. review. <laughs> hvad er det, han hedder? Hvad er det, han hedder? <laughs> uh, kan du have en slag? Hvad så? En film, jeg, også hører, jeg var inde i biografen at se uh, den nye Avengers, Age, Age of Ultron. Mm. Uh, uden at afsløre for meget til publikum, som så stadig skal have set se det måske, så så den... Der er tre ikke, vores delay, De, <laughs> Det er tre udstaller, fint. Den er udgående på DVD, ja, det nu. Ja, det er fint, nej, men altså, det, det, den er lidt for øh, patriotisk amerikansk, som, synes jeg. Ja. Øh, og det, det, det vil man måske også kunne se, når man går ind og ser den sådan lidt mere... De putter lidt for meget epicness ind i den, på, på en måde, hvor, hvor det ikke er epic længere. Okay. Sådan, altså... Ja. den her episke afsked med de gamle og ind med de nye, og... Nej, det, det fejler fuldstændig, synes jeg. Okay. Jeg hørte til gengæld, at den skulle være lidt bedre til at, til at fokusere på hældene. De sådan bekymrer sig med, om hvad fanden der skete, mens de slossede. Altså ikke, ikke ligesom for eksempel Superman, hvor de bare smadrer kæmpe store byer. Og så lige til allersid sådan lige en enkelt familie. Oh no, dem her må ikke gøre noget ved. Jamen det er jo en del af det der med, at de har Kaptajn America-beholdet. Han, ja. han er helt sådan uh, civile, civile, civil, ikke? Ja. Så jo. Ja yeah, og øh, tak for gang næste afsnit der øh, ser vi en øh, film med en god gammel kænning nemt af øh, Nicholas Cage i Stolen så glæder jeg til afsnit 18